І ніс її в долину За те, що спиняють його свобідний гін Що звужують русло Вбивають палі під мости Кажуть обертати колеса млинські Зальле тепер село Попідмулює хати й будинки Позриває плоти Повириває дерева з корінням Погуляє собі Візник зачепив віжки за ліхтарню І пішов оглянути міст Чи безпечний Старі спокійні коні озиралися навкруги й торкали себе головами Ніби радилися чи пускатися йому дальшу дорогу, чи ні. З них била пара і заносило подихом стайні. Нараз стрепенулися і настрощили вуха. Перед мостом заклекотіло, загуготіло і ніби таранами гукнуло палі. Це вода наднесла якусь колоду і вдарила об міст так сильно, що міст захитався і заскрипів поруччям. «Прошу ясної пані, я туди не поїду, міс небезпечний», – сказав старий візник. «Так що тоді?» – спитала його графиня. «Або вернемо назад, або об'їдемо греблею». «Гребля сильна. Їдьмо через греблю». Візник скочив, взяв віжки і повернув кіньми направо. Гребля була яких два 3 три кілометри нижче перед великим ставом, оббита палями, обсаджена вербами, Знімалася на кілька метрів понад плесо води. На другім кінці гудів млин на лотоках. В млині світилося, ніби млин зазирав направо і наліво, що діється кругом. Їхали в напрямі світла. Скорше, скорше наглила графиня і візник потрясав віжками, принаглюючи коней до бігу. Приїхали греблю, минули млин і в'їхали в село. Село, збуджене нагло зі сну, не знало, що робити. Люди безрадно кричали, бігали, виносили скрині і світлиць, виганяли зі стаєнь худобу. Діти кричали попід небеса, маленькі трималися маминих спідниць, більші крутилися попід ноги. Їх відганяли, грозили рмінцями, казали пильнувати хат. «Дорогу там, ано, зробіть дорогу, вийдете, повіз їде, графиня!» Мовчки за хвилину починалася та сама біганина, той самий безрадний крик Давай, неси, лиши, бодай би тебе. Грім вдарив у хату найбільшого багача, що мешкав коло кочми при Майдані, майже посередині села, де стояв також громадський шпихлір. Це його пан біг скарав за нашу кривду, казали бідні, що брали в нього збіжя на відробок на переднувку, а його таки не вбило. «Богачеві дідько дитину колише», кажуть, перун коменом влетів, по хаті покрутився і вікном вискочив у стріху, а багач на постелі лежав. Навіть його не обсмалило. «Десь би там багач, бідного серед поля найде і вб'є, як пес за ним ганяє. Ніби торік горпину під копою не вбив. А дитина у подолку лежала і нічого. Дітей мати Божа пильнує. Балачки йшли, а хата горіла. І не хотіли гасити, бо то від грому, не годиться Сам пан Біг запалив, пан Біг знає, що робить Гасили двірські парубки Доктор і молодий Хмелинський порядкували Пожежа не перекидалася на другі будинки, бо стріхи були мокрі наскрізь Зате всередині хати горіло, як вогненні печі Ган не знав, чи гроші не згоріли Не бійтеся він душу лишив би, гроші виніс багач. «Люди, набік!» – гукнув Хмелинський, бо видів, що стовпи перегоріли, і стеля ось, ось завалиться. Люди розкочилися, хата затріщала, заломилася, присіла, і полумінь бухнула під хмари. «Ой, ой, ой!» – залунало кругом, і кожний біг дивитися, чи не понесло клаптів горючої соломи й тліючих трісок на його стріху. Але іскри, як падучі зорі, сичали, меркли, гасли – Бо грубо зернистий дощ не надставав «Дощ найпевніше гасить», – зауважив хтось «Якби на вас чекати, то село вигоріло б дотла Дурний народ, такого пошукати!» – відповів котрийсь із двірських парубків, що гасили пожежу «А ти, певно, з другого світа, що? Панського розуму набрався» Хмелинський, побачивши, повіз, підбіг до пань «Небезпека минула, хата догоряє, як свічка» Я тут залишу двох-трьох людей, а зрештою наших парубків біжу над потік, кажу, кілька господарів залило. «Повінь, якої старі люди не тямлять», – говорив, витираючи лице. Виглядав, як коменяр, цілий був покритий сажею, одяг понад тлівав. «А вам що в руку?» – спитала нараз панна Марійка.